Але мама незворушно відповіла, настане час, дізнаєшся все і навіть більше. А поки що тобі досить знати те, що тато у тебе є, що він живий, любить тебе і неодмінно повернеться. Та звідки ти знаєш, що любить? Він же бачив мене в останній немовлям у підгузках. Хоча хлопчик і не був плаксуном, але цього разу від безсилля готовий був, розлюмсатися, бо мама вже відвернулася і зайнялася своїми справами, давши зрозуміти, що в розмові поставлена крапка. Сторінка тринадцять, п'ять. Сергійко взяв малюка отісаткою і пригорнув до себе. Так у вітальні на диванчику і задрімав. Вночі не виспався, тому тепер сон відразу поглинув хлопчика. Він навіть не почув, як грюкнули вхідні двері, як мама зайшла до кімнати і, побачивши, що син спить, тихенько вийшла. «О, ти вже вдома!» Сонно чухаючи потилицю, зайшов до кухні Сергійко. На столі лежало замішане тісто, мама наліпила піднос вареників, а роботи ще було «Ого-го!» Зазвичай вона заморочувалася з тістом тільки по суботах або під час відпустки. Мий руки, допоможеш тісто розкачувати, як колись, коли ще в садочок ходив. Усміхнулася матуся. «Це ти на честь першого дзвоника?» – пожартував хлопчик. «На честь того, що я тебе дуже люблю», – якось невесело посміхнулася мама. «А навіщо так багато?» «Заморозимо, буде запас. Як тільки зголоднієш, вкинеш в окріп, підсолиш». От і буде чим обідати. Щось було не так у цьому всьому, в варениках серед тижня, в маминому голосі, в розмові. Наче все звичайне, буденне, але якесь не таке, як завжди. Чомусь хотілося плакати. Сергійко почала повдованною мити руки. Поки вони з мамою ліпили вареники, майже не розмовляли. Звісно, Сергійкові хотілося розпитати, як там справи на роботі, чи вже здійснила мама те важливе відкриття, чи, може, щось пішло не так, і саме тому вона тепер така дивна. Та й про непорозуміння з Марисею теж хотілося розповісти. Однак він боявся засмутити Неньку такими розмовами. Тому мовчки розкачував тісто і вирізав склянкою плянкою охайні кружечки, в які мама заліплювала улюблену Сергійкову начинку – товчену картоплю із соленим сиром. Сторінка 14. Малюко Садко сидів поруч на вільному кутику столу і ніби спостерігав за роботою. Сергійку, порушила тишу мама, я ж можу довірити тобі велику таємницю. Від несподіванки хлопчик мало не випустив з рук качалку. Він відірвався від роботи і завмер в очікуванні. Та звісно, ма, які питання? Мама теж відійшла від столу, витерла руки і почала щось шукати в кишені джинсів. Ось, візьми і завжди носи зі собою. Так, про всяк випадок, хай це буде наша маленька таємниця. Вона простягнула синові маленький сріблястий ключик. Таким навряд чи можна було відімкнути якийсь замок. Він швидше був подібний на медальйончик, схожий на ті, що дівчата носять на ланцюжку. Сергійкові здалося, що мама жартує чи кипкує з нього. Однак вираз її обличчя переконав хлопчика в тому, що таємниця справжня і ключик особливий. «А що з ним робити? Від чого він? Що це за таємниця?» «Поки що просто сховай, і все», – спокійно відповіла мама. «Сподіваюся, що він тобі не знадобиться, але про всяк випадок нехай він буде і в тебе теж. Всьому свій час». «Остання фраза, мов, струмом», – пронизала Сергійка. Вона нагадала безрезультатні розпитування про тата. «І що, коли настане той час, я зустрінуся з батьком?» На одному подиху випалив Сергійко. «Зустрінешся». Він і не очікував це почути. Але тільки в тому випадку, якщо не будеш задавати зайвих питань і робитимеш те...